Лукаве серце людське, а ми – всі діти одного чоловіка. Примітка. Буття. Глава 42. Вірш 11. «Око прірви подивилося на тебе, Павле, – сумно сказав Созонт. Ось тобі псалтир. Визволь мене від людини лукавої та кривди». Визволь душу мою Від губи неправдивої Не дай прихилитися серце моєму До слів лукавих Решту хай тобі скаже Наш євангеліста Михайло Скажи, брате І я сказав Визволи нас от лукавого Рід лукавий Та перелюбний Шукає собі ознаки Та ознаки йому не дадуть До кожного Хто слухає слову про царство, але не розуміє, приходить лукавий і краде посіяне в серці його. Це те, що посіяне понад дорогою. А посіяне на кам'янистому ґрунті – це той, хто слухає слова і з радістю зараз приймає його. Але кореня в тому нема, тому він не постійний. Примітка. Матвій, глава 6, вірш 13. Глава 12, вірш 39. Глава 13, вірш з 19 по 20. Два поняття, брате Павле, змішуються. Лукавий в людині і лукавий. Вважай, це і є око прірви, брате Созонте, сказав я. «Це один із його позирів у людську душу», – сказав Созонт, «Хай береже нас от того, Господь!» «Амінь!» – сказали ми з Павлом. Созонтова проповідь освіжила і освітила наші розуми, і ми позасинали, нічого не домовляючись на цю ніч, ніби забули сказане нам карликом Мусієм. І приснилося мені, що сиджу за столом над аркушем пергаменту, а на столі розкладено лінійки, пензлики різної грубизни і пуздерка з усілякими фарбами. І малюю я око прірви прозористу кулю із лискучим білястим тілом та криницею зорка в ньому. І в тій кулі намалював я два соснові дерева, власне, стовбури і мекиту стопника на них, у якого замість рук кажанячі крила. І рветься він злетіти тоді, як ноги його прив'язані до стовпів шнурами. І намалював я в оці тому кузьму, якого поїдає небачений звір-змій, і болотяного вовка із очима, що палають двома вогнищами. А в пащі його розверстій застряг карлик мусій, розпачливо схопившись за вовчі зуби і видираючись із пащі. Намалював я десятки уломних та почварних, котрі танцюють, обійнявшись із такими ж жінками, а серед них вродливицю із бичем із горошиною в утробі, з якої буйно в'ються стебла, складаючись в образ дитини. Намалював я довкола неї шестеро юнаків, сплетених руками, намалював хробака із діамантом на голові, що розсипав сяйво і намалював ще одного юнака, який несе на плечах дебелого воїна. Намалював матір Микити Катерину, що завмерла в п'яті, звівши руки із кровоточними слізьми на щоках, та жінку із змією в черві. Намалював Олену Пулявську як нову Єву, котра тримала в руці не яблуко, а пророслу горошину. І горошина та мала обличчя Микити І обвів їх усіх довгим тілом змія А замість голови у змія з'явив людського черепа І все те в прозорому тілі ока ворушилося Стригалося, рухалося Ніби не малюнок це був, а жива картина Чогось іще бракувало у ній, і я намалював Павла у той час, коли його тіпала падуча його хвороба, і вона ним справді затіпала. Тоді намалював приліпленого до круглого бока ока Созонта деякона із ножем у піднесеній руці.